الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd za khula ripada udzishunum allah gospodaru svih svjetova salavate i سلامه donosimo na allahuuu poslanika muhammeda njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe uz allahu tabaaraku va taala pomoci dozvolu nastavljamo sa komentarom ovog izrazito bitnog djela a to je djelo usulu sunnah tamari sunnat imam ahli sunnah wal jama'ah abu abdillah ahmed ibn hanbala allahumma smi allah mu se u prošlom dersu govorili smo ukratko o opisu polemika i rasprava i prepirke uvjeri i pojasnili smo po tom pitanju to jest da su prepirke i rasprave i polemike prezrene uvjeri da od nema koristi naprotiv da unosi mržnju i netrpeljivost među muslimane i razdvaja vjernike jedne od drugih i unosi bolest u srca A Allah te baraka wa ta'ala želi od nas da budemo jedinstveni, da budemo ujedinjeni, da budemo bliski jedni drugima, da se volimo i potpomažemo. I sve ono što je suprotno tome u šerijatu je zabranjeno. Pa smo spomenuli primjere toga kako je Allah te baraka wa ta'ala zabranio gibet, ogovaranje, nemimet, prenosjenje tuđih riječi sa ciljem da se ljudi zavade međusobno. Pa je zabranjeno da musliman trguje ili prodaje na... Trgovinu svoga brata, ili da prosi djevojku ako je njegov brat povjeri prije njega zaprosio i još nije dobio odgovor, pa je zabranjeno uhođenje muslimana, a suprotno tome naređeno je zbijanje safova, naređeno je nazivanje selama, čuvanje časti jednih drugima, obilazak bolesnika, praćenje dženaze, I ostale stvari koje zbližavaju muslimanska srca. Polemike i rasprave i prepirke i razmirice, sve to je zabranjeno zato što unosi netrpeljivost među muslimane, kao što smo spomenuli. Dakle, to je u osnovi zabranjeno, malo kome se radilo. Ako je riječ o dvojici muslimana koji su na istom vjerovanju, na istom menheđu, zabranjeno je da vode polemike, da se prepiru, zato što to vodi ka mržni, vodi ka udaljavanju jednih od drugih. Ali posebno, dodatno, je zabranjeno voditi raspravu i polemiku sa sljedbenicima strasti u vjeri, sa novotarima, sa onima koji se udaljili od upute na koju su bili ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zbog čega je zabranjeno raspravljati sa novotarima? ili voditi polemike sa njima. Šta je mudrost u tome da je posebno zabranjeno raspravljati sa novatarima. Dakle znamo da je raspravljanje, polemisanje u osnovi pokuđeno, prezredno, zato što to unosi razdor među muslimane, udaljava je jedne od drugih, dovodi do bolesti srca. Ali kažemo posebno je zabranjeno, dodatno je zabranjeno na većem stepenu zabrane je voditi raspravu sa novatarima. Možda će neko reći, "Pazarnije propisano u osnovi da se udaljim od novatara, Ako rasprava dovodi do udaljavanja jednih od drugih, a nama je osnovi naređeno da se udaljimo od Novotara, pa zašto onda ne raspravljati sa njima? Da bi se što više udaljali od njih i da bi se povećala mržnja među nama? Zato što šuphe negu ostat uticanja, koji nas on iskušavaju mogu tokom rasprave, ostat uticanja na osobu koju Možda zato što im se time daje legmitet. Ima li još neko odgovor? Zato što je istina jasna i dovoljno samo dosta. Širi se njihova novatarija kada se razvoja. Ja mislim da im metrba da, tu uopšte paružnju. Jeste. Sve što ste spomenuli je tačno. Rekli smo da od rasprava osnovi nema koristi. Od rasprava i prepirki u osnovi nema koristi i sve ono što je štetno naš uzvišeni gospodar nam je to zabranio sve ono što je štetno po nas je zabranjeno i da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam upozorio na raspravu kao što je zabilježo Imam Ahmed Usun musnadu Imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosioca od Abu Amama Allahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma zalqaqawmun ba'da huda kanu alayhi illa utul jadal." Nije zalutao narod, nije skrenuo sa pravog puta, nakon upute na kojoj su bili, a da im nije dato da raspravdaju, da nisu iskušani raspravama i polemikama. Rasprave i polemike su jedan od razloga skretanja sa pravog puta. Jer vjera je objavljena da se slijedi Da se praktikuje, a ne da se vode rasprave o njoj, ne da čovjek polemiše, da li je to tako ili nije tako, i je tako, zašto je tako, ako nije tako, zbog čega nije tako, i tome slično, nego je vjera objavnjena da se praktikuje, i rekoše, čujemo i pokoravamo se. To je svojstvo iskrenih vjernika. Iteb'u ma unzila ilejkum min rabbikum. Slijedite ono što vam se objavljuje od vaše gospodara. Dakle nema potrebe voditi rasprave i polemike, jer ono što nam je potrebno od vjere je jasno, pojašnjeno. U detalje, podrobno pojašnjeno i nema potrebe raspravljati i polemisati. Mi smo dužni samo da radimo, obavješteni smo kako treba da radimo, ostalo je samo još da to primijenimo. Dok koji ne želi da praktikuje određeni propis, on se krije iza rasprava. Pa zašto je to tako? Pa zašto nije ovako? On samo traži izgovor da bi izbjegao praktikovanje toga u praksi. Dok iskreni vjernik, kada čuje neki propis, kada bude obavješteno nečemu, on to prihvata ono što mu Allah subhanu wa ta'ala kaže i ono što mu poslanik a.s. naredi on to praktikuje i ne zapitkuje kaže poslanik s.a.w. ma dalle qawmun ba'da hudan kanu aleyhi illa utul jadan nije zalutao narod nakon upute na koje su bili a da im nije dato da raspravljaju od znakova prepoznatljivih koji su svojstveni sledbenicima strasti i uvjeri koji su svojstveni novatarima jeste da vode rasprave o vjeri uzimaju dokaze uzimaju ajete i hadite, onda pokušavaju da dovedu ajete i hadise u kontradiktornost. Polemišu. Traže nekog da sa njim vode raspravu, da se ubjeđuju i nadvadavaju govoru. Imam Bukhari i Muslim zabileđili su svoje dva sahiha da je Muawija ibn Abi Sufjan radijallahu anhu poslao pismo Mugir ibn Šu'be, drugom ashabu. Kaže uktub ilaj jebi še'in sami'tahu minan nabije sallallahu alaihi wa sallam. Pošali mi, napiši mi nešto, neki hadith kojeg si čuo od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu je Mugira ibn Šu'be napisa Nebi sallallahu alejhi ve sellem govori: "Čuo sam Allaha, velikog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: wa qal, wa al mal, al. kaže 'Allah ne voli za vas tri stvari.' Rekao i rekao: tri stvari da ih radite.' Allah vam je pokudio tri stvari. Rekao i Rekla kazala. On je rekao tako je rečeno, rečeno je, pa je on rekao, rekla kazala. Dakle da se čovjek bavi tim stvarima, rekla kazala i rasipanje imetka, razbacivanje sa imetkom, i mnoštvo zapitkivanja, prepirke, polemike, rasprave, sve to je pokuđeno u osnovi, ali je dodatno pokuđeno raspravljati, polemisati sa novotarima, sa sljedbenicima strasti, zato što rasprava sa njima na prvom mjestu može prouzrokovati da čujemo neku šubhu, nešto što oni koriste kao dokaz pa da nam to napravi nedoumicu u vjeri da nam da nas zbuni da nam ubaci shubhu a srca su slaba pokolebila lako se okrenu lahko posustanu i zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam molio Allaha da učvrsti njegovo srce zato što se srca holebaju i okreću je da čovjek stavlja samog sebe na iskušenja kaže po pitanju dejala kada neko od vas Čuje da je se deđal pojavio, neka bježi od njega, neka se udali. Zbog čega? Zato što čovjek možda misli da mu je iman jak i ide da se sukobi sa njim, a iman mu je slab i onda umjesto da mu se suprostavi on krene da ga slijedi, krene za njim, srte je slabo. Ko pitao zina Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da se približavamo zina Nije samo zabranio nemojte činiti zina luku, wa la taqrabu zina nemojte se približavati zina luku. Nemojte se približavati zina Zato što ako se približiš, srce je slabo i lako možeš Posustati, lahko možeš biti savladan, lahko te šetan može prevariti, nemojte se približavati i metku jetima, zbog čega, zato što je srce slabo, lahko te šetan može prevariti da uzmeš taj metak i da ga koristiš pod raznim izgovorima. Srce je slabo i ulaženjem u rasprave sa novotarima, to može dovesti do toga da čujemo neku šubhu koja nam može... Roz sumnje u našoj vjeri može nas pokolebati da posumnjamo u ispravnost i tačnost onoga što zastupamo od istine. Zatim rasprava sa sledbenicima strasti i sa novotarima je davanje legitimiteta tim ljudima, uzdizanje njihovog stepena. Ti kada pristaneš da raspravljaš sa njima, ti si ih prihvatio kao sagovornike, dao si jačinu i težinu njihovim stavovima. A kada odbiješ da raspravljaš sa i ne pridaješ im pažnje, To je vid poniženja i omalovažavanja onoga što oni zastupaju. Zatim, vođenje rasprava sa novatarima dovodi do toga da se njihova novatarija proširi među ljudima. Jer ljudi inače vole da slušaju rasprave, vole da slušaju polemike. To im je zanimljivo, to ih privlači. I onda vođenje rasprava sa njima privlači ljude koji su neznalice, čija srca su slaba. Da slušaju ono što se govori, da slušaju dokaze jednih i drugih i onda onaj ko je neznalica, ko ne zna razlikovati zabludu od istine, lahko može postati sljedbenik zablude zbog svog neznanja. Dakle, Menheć, pravi put po tom pitanju jeste da se ne vode rasprave sa novotarima, da im se ne pridaje pažnje, da se ne uzdiže njihov stepen nego da se sledbenici istine udali od njih i da ponosno slijede ono na čemu su od istine i da pozivaju druge sa znanjem i sa na najlepši mogući način da ostave zablude i da ostave novatarije i da se vrate na put prvih generacija. إمام بخاري ومسلم بلجه ودعيشه رضي الله عنها دعي الله بسانيك صلى الله عليه وسلم يدنك دعنا بروچه ريت يزيشنك الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أن الله تبارك وتعالى يأناك كي تيبعابي وكنيغو ودنية إما آيات كيسو ياسني يونيسو غلابنة كنغية وهو أصنعه القرآن وأخرى متشابهات أي ما يدرغي آية كيسو من ياسن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأنه وكيسو بلسنه سرطة يتبعون ما تشابه منه وأنه سليدي من ياسن آية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله جلية سموتنه لو نسو سموتنه među muslimane, među vjernike, i da ga pogrešno tumače, da izokreću koranske ajete, da tumače ajete onako kako ih ne treba tumačiti, na pogrešan način. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا Allah Kaže, a njegovo značenje, značenje tih manje jasnih ajeta, ne poznaje pravo, istinsko značenje ne poznaje osim Allah. وَالْرَّاسِ خُونَ فِي الْعِلْمِ bihi آمَنَّا min كُلُّ rabbina. Ne poznaje osim Allah i oni koji su upućeni u nauku, oni koji podrobno poznaju tumačenje i koji govore, mi vjerujemo, a menna bihi kullu min indi rabbina, mi uto to vjerujemo, vjerujemo jasne i manje jasne ajete, sve je to od naše gospodara, sve je to od naše gospodara. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sellem fa ida raeitil ladine jattebi'una ma tašabaha minh, Fa ulaihil ladina samallahu fahdharuhum. Kaže kad vidišu Ajša, one koji slede manje jasne ajete, one koji slede manje jasne ajete, to su oni koje Allah subhanu ve taala spomni u ovom ajetu, pa ih se pripazi, od njih se udali, pričuvaj ih se. Dakle oni koji ostavljaju Ono što je jasno od vjere i tragaju za manje jasnim dokazima, želeći da to navedu na svoju vodu, želeći da iz određenih haye te ili hadisa izvedu svoje tumačenje, posebno tumačenje koje nije poznavao ni Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem niti njegovi ashabi, niti islamski učitelji nakon njih, nego tumače po svom nahođenju da bi opravdali svoje strasti ili da bi opravdali svoje zablude i novotarije. to su oni koje spominje Allah subhanahu wa ta'ala i na koje upozorava, pa ih se pripazite, pričuvajte ih se. Zato, od menhađa ahli sunnata od džamaata, od upute na koje su bile prve generacije, počevši od ashaba Allah, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa onih koji ni slijede u razumijevanju vjere, jeste, kao što spominje Imam Ahmed, ostavljanje prepirki, napuštanje rasprava i polemika u vjeri. Ako je riječ o raspravama I polemikama sa onima koji su na pravom putu, to unosi razdor među muslimane, to udaljava srca jedna od drugih, a Allah subhanu wa ta'ala od nas hoće da budemo bliski jedni drugima, da se volimo u ime Allaha i potpomažemo, izbijamo svoje safove. A ako je reč o raspravama sa novotarima i sljedbenicima strasti u vjeri, onda rasprave uzdižu njihov stepen, daju im legitimitet, daju im Bicnost i važnost u muslimanskom društvu, a treba da bude suprotno tome, trebaju biti napušteni, omalovaženi, također vođenje rasprava i polemika sa njima, prouzrokuje bolest u srcima i dovodi do širenja šubhi, nejasnoća, nedoumica, koje kada dođu do onih čija su srca slaba i čije znanje je površno, može dovesti do skretanja sa pravog puta. A rekli smo... Svi smo mi slabih srca, svi smo mi slabi i možemo lahko posustati i pokolebati se na pravom putu. Allahu poslanik s.a.v. obećao je kuću u pregrađu dženneta, u krajevima dženneta, za one koji ostave rasprave i polemike pa makar bili u pravu. Kako je zabilježio imam Ebu Davud sa dobrim lancem prenosim laca, hadithu od Ebu Umame radi Allahu An. Kaže imam Malik ibn Enes. Poznati imam rasprave i polemike nisu od vjere. Nemaju nikakve veze sa vjerom. I prenosi se, kao što je zabilježi imam Ahmed u svom dijelu, Az-Zuhd od Ibnu Omera radijallahu anhuma, da je rekao čovjek neće osjetiti suštinu imana, vjerovanja, sve dok ne ostavi rasprave i polemike. Iako zna da je u pravu. I sve dok ne ostavi laž, pa makar se radilo šali. Čovjek neće osjetiti suštinu imana, suštinu vjerovanja, sve dok ne ostavi rasprave i polemike, pa makar bio u pravu, iako zna da je u pravu, iako zna da je ono što govori istina, i sve dok ne ostavi laž, iako se šali. I bileži imam darimi od plemeni sahaba Ebu Darda radijallahu anhu, da je rekao, dovoljno ti je grijeha da budeš uvijek zaposlen raspravama i polemikama. Kaže imam šafija, Allah mu se smilovao, vođenje rasprava, Dovedi do tvrdoće srca, da srca postanu okrutna, tvrda, čemirna i dovedi do bolesti srca, da obole srca. A ima muslim Ibnu Jesar kaže dobro se pripazi rasprava, udali se od rasprava. Kaže zato što je rasprava trenutak kada učenjak postaje neznalica. Dakle, učenjak kada se upusti u raspravu i polemiku, time se spušta na stepje neznalice. To je trenuta kada učenjak Alim pokazuje svoje neznanje, a treba da se uzdigne iznad toga. I šetan kroz raspravu, kada onaj koji je učen upusti se u raspravu, traži, pokušava da nađe njemu grešku, da mu pronađe grešku i da se ta greška proširi među ljudima. Vođenje rasprava i polemika nije svojstvo učenih ljudi, nego je svojstvo osobina učenja. Prepoznatljiva osobina neznalica, kako kaže imam Ebu Bekir al-Ađurri, kaže min sifati l-đahili, l-đedelu, l-mira'u, l-mugalebe. Od svoj stava džahila nez neznalice je raspravljanje, prepiranje i nadladavanje u govoru, ističanje na drugima. I kaže Hasan al-Basri, kako spominje imam al-Ađurri u svom djelu ahlaqu ul-ulama, kaže ma raeina thakihan yumari. Nismo nikada sreli, nije nam poznato, ne znamo da je ikada faqih učenjak raspravljao sa nekim drugim. To nije poznato, učenjaci to nikada nisu radili. Učenjaci ne raspravljaju sa drugima, ne vode polemiku, nego sa znanjem podušavaju druge, pojašnjavaju pravi put i ne vode raspravu. Prenosi se da je neki čovjek došao Hasan al Basriju i obratio mu se po Ebu Sa'id, to je bio njegov nadimak. In en Želim da s tobom vodim raspravu. Želim da se s tobom raspravam oko nekog pitanja. Pa ka mu kaže Hasan al-Basri: Udali se ودارس اودمنه فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه." Ja sam spoznao svoju vjeru. Ja znam svoju vjeru, znam u šta vjerujem. A s tobom neka raspravlja onaj koji sumlja u svoju vjeru. Onaj ko sumnja u svoju vjeru, on će se s tobom raspravljati. Takvu osobu traži za raspravu. A što se mene tiče, ja ne sumnjam u svoju vjeru. I prenosi se da je Omer Ibnu Abdul Aziz poznati halifa koji je bio Poznat po svojoj pravdi i bogobojaznosti i skromnosti, kaže onajko od svoje vjere napravi polemike i rasprave, onaj ko se non raspravlja i polemiše o svojoj vjeri, kaže ekstratahavul. Takav će se mnogo mijenjati, svaki dan na novom putu, svaki dan drugo misljenje zastupa ili u drugoj predaji ekstratavul. Mnogo će mijenjati svoje boje, danas je zelene boje, sutra je crvene boje, preko sutra je crne boje, non stop se mijenja, svaki dan na novom putu i na novom ubjeđenju, dok sljedbenici pravog puta, oni koji slijede ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam i njihovo razumijevanje vjere, nima je vjera jasna i nemaju potrebe za raspravama i polemikama, nego se trude da nauče korisno znanje i da shodno svojim mogućnostima praktikuju ono što su naučili. Kaže imamae Uzai Abu Amr: "Iza arada Allahu bi qaumin sharran alzamahum aljadal." Kada Allah želi nekom narodu zlo, kada neki narod zasluži zlo. Allahih, pozabavi raspravama i polemikama. "Wa mana'ahum al'amal." Udali ih od dobrih djela. Udali ih dobrih djela, nego ih prepusti da se raspravljaju međusobno. Da vode rasprave i da na to gube vrijeme umjesto da se odgajaju, da napreduju vjeri, da svaki dan nauče nešto novo i da praktikuju i približavaju se svom gospodaru, svaki dan sve više i više, oni su zaposleni raspravama i polemikama. Ova je rekao to i to, pa mu je ova odgovorio tako i tako i tome nema kraja. Prenosi se da je neki čovjek došao, Abdullahu ibn Umaru radijallahu anhuma, i spomenuo da jedan od Haridžija neđde, Haruni on je bio jedan od predvodnika Haridžija u tom vremenu ili jedne skupine Haridžija, Govori tako i tako, spominje neka njegova mišljenja ili neke njegove stavove. Kaže pa Ibn Umar nije obraćao pažnju na to što taj čovjek govori. Nije pridavao pažnje. Ignorisao je to što taj čovjek prenosi od ovog Haridji. Nije se osvrćao na ono što govori. Iz straha da nešto od toga ne uđe u njegovo srce pa mu ubaci šubhu ili zbuniga i tome slično. Nije želio ni da čuje šta to oni zastupaju i šta govore zato što je srce slabo. Kaže imam Mohamed ibn al-Husayn al-Ađurri, poznati imam ahli sunnata wal-đama'ata koji je preselio 360. godine po hijri, nakon što je spomeno neki od ovih citata koje smo prijetadno citirali, odgovara na jednu nedoumicu ili na pitanje koje se može pojaviti kod onih koji slušaju ovaj govor. Pa kaže, ako bi neko rekao... Šta za čovjeka kojeg je Allah subhanu wa ta'ala podučio znanju? I dođe mu drugi čovjek koji ga pita o nekom propisu vjeri i želi sa njim raspravljati. Želi ući u raspravu sa njim. Dakle, pita ga o određenom propisu vjerskom, pita ga o nekom pitanju vjeri i želi sa njim raspravljati. Kaže, da li smatraš da treba se upustiti sa njim u raspravu da bi mu pojasnio propis i uspostavio nad njim dokaz i odgovorio na govor kojeg spominje, a koji nije tačan, Čovjek dođe učenom insanu i pita ga o nečemu i želi raspravljati sa njim. Da li se on treba upustiti u raspravu sa njim, da bi uspostavio nad njim dokazi, da bi pojasnio da ono što govori nije ispravno ili ne. Kaže imam a Jordi, to je ono što nam je zabranjeno. I to je ono na što su nas upozorili i imami koji su bili prije nas. Pa ako... Neko upita šta onda da radi, ako mu je zabranjeno ili pokuđeno da sa njim se upušta u raspravu, šta onda da radi, kako da se postavi? Pa kaže, imam, a Đurri, ako je onaj koji ti postavlja pitanje, onaj koji traži, traga za istinom, znaš da mu je stalo do istine, želi da sazna nešto od propisa, da se poduči. On ne želi raspravu i ne želi polemiku, nego želi da nauči. Kaže, ako je onaj koji pita takav, traga za istinom i želi da nauči, Kaže ti ga poduči na najlepši način. Pojasni mu dokazima iz Kur'ana i sunneta. Ispomeni mu govor ashaba i govor islamskih učenjaka i mama, Allah nima bio zadovoljan. Poduči ga na najlepši način sa dokazima. I time se završava razgovor između tebe i njega o tom pitanju. Ako je onaj koji ti postavlja pitanje... Željan rasprave i polemisanja. Kaže, to je ono što su učenjaci prezirali i na takve su ljude upozoravali. Nemoj sa njim voditi raspravu. Udali se od njega, kao što su nas savjetovali oni koji su bili prije nas od imama u vjeri. Kaže, pa ako neko kaže ili upita, pa hoćemo li takve ostaviti da govore da šire svoju zabludu i nećemo upozoravati na njih. Kaže, imam la džurri. Tvoje udaljavanje od njih i nepridavanje takvima pažnje i bojkotovanje takvih, to je žešće i teže potakve nego da vodiš raspravu sa njima. Tako su govorili ispravni prethodnici ulema koja je bila prije nas. Završen citat imama, ađurnija. Ovo ne znači da neće se upozoravati na novotarije i na novotare, nego neće se sa njima upuštati u rasprave. Nema potrebe voditi sa njima rasprave i polemike ako znamo da im nije cilj doći do istine. Ako znamo da im nije cilj doći do istine. Što se tiče onih kojima je stalo da nauči nije im nešto jasno pa traže da im neko pojasni, takvima treba pojasniti, takve treba podučiti na najljepši način. Dok oni kojima nije stalo do znanja, nije im stalo da spoznaju šta je istina, šta je zabluda, nego su željni rasprava i polemika, od takvih se treba udaljiti i takve treba ignorisati i takvih se treba pripaziti. I to je ono što su savjetovali islamski učenjaci od prvih generacija pa do dana današnjeg. Vidimo Imam Al-Ađurri koji je preselio 360. hijraske godine, prenosti od učenjaka koji su prije njega bili, da su tako govorili i da su to savjetovali sve muslimane, pogotovo one koji su učeni. Kaže Imam Ibn Khudame, Allah mu se smilovao, kaže ispravni predhodnici, salafu salih, zabranivali su druženje, sjedenje sa novotarima i Čitanje njihovih knjiga i slušanje njihovog govora. Inša Allah ovo možemo odgotiti za sljedeću sedmicu jer je ovo zasebna tematika sjedenje i druženje sa novotarima. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo čuli budu za nas a ne protiv nas. I molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najlepše. I molim ga subhanahu wa ta'ala da učusti naša srca na pravom putu i olakša nam ulazak u džennet i da spoji nas sve zajedno sa poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima, iskrenim i dobrim u odebranom društvu. Allah najbolje zna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.